اسلام علیکم قدر منوریدونکو یو زلی بیا تاسو خدمت کې حاضر یو پروگرام دی استودیو کلینیک دی پروگرام کې مونږه خبرې اترې کوو زهنی صحت حوالی سره او زهنی صحت سره تړلي چې کومې مسلې زمونږه ټولنې کې چا پیرچل کې خلکو تراپیخي په اغي حوالے سره خبرې اترې کوو خاص توګه باندې مونږه خبرې اترې کوو چې کوم زمونږه زنانه خويندې مېندی چې کوم دی وخت زمونږ आवाज او او چې کوم مشومانان دي اغي د کم کیسه زهنی صحت حوالے سره مسلې ورپیخي اغي باندې خبرې دغه زمان هم د زینت او مون سره په استودیو سک زمونګه چې کوم ډاکټر دا ډاکټر مها اغه ته به هرکلی وایو السلام علیکم مها څنګه تاسوخه بالکل خیریت مها نن به خبره تیری زمونګه چې کوم موجود ده هغه د چې ذهني چکم دباو دی یا ډیپریشن چې ورته مونږ وایو نه اغه نه انسان انسان بزانس څنګه ساتي ولې چې تیر دو پروګرامز کې مفتدیه زیاتې چې کوم کال سره غلله نه اوریدونکو د پختنی اولر د خلکو ته په داسالي وچ مونږه سټډي نشو کولې یعنی چې کم اغه سټډنټس دي سو چې تعلیم حاصلې اغه وی چې موږ ته سټډي کې مسله ده یا مونږه اغه سی فوکس نشو کولې یا مونږه زهنی دبونه تېریغو اغه حواله سر خبره تریکو چې د اغه نه څنګه د اغه طریقې کار کې دي چې دا مسلې د حل شي او د دې نه تاسو څنګه د زهنی دبونه ځان ساتلی شي ډاکټر ما نه چې زمونږه کم موجوده ارې بلک بلګراجو دا ریکه پاکستان شیکم میډیکل اسوسی اشن د اغه تحقیق مطابق په دنیا کې د دې وخت کې شل فیصد خلک د زهنی دباو مسلو سره مخ دي په دې کې چې موږ بیا کله د پاکستان شرو ګورو نه سلور دیر فیصد خلک چې د زهنی دباو سره مخ دي بالکل او دا دینلو یا خبره بیا دادا چې کله زنه نه وړخت شو نه تقریبا سلور سلوي فیصد چې کومې دي اغه زهنی دباو او مختلف مسلو سره مخ دې او پدې کې بیا خاستوګه چې کله مونږ د خپل خیبر پښتونخوا خبرو کوو نه شپږ سلوی خپیسه ده زنانه زمونږ په خیبر پښتونخوا کې دو وخت کې زهني دباو او مختلفه زهني چګم مسلې دي اغي سره مخ بلکل جی بالکل دا خبره صاحب بالکل صحیح ویله زمونږ دلی پروټین کې څور پیشنټز راځي هغه کې اولموست ماکسیمم 46 پرسنټه سره فيميل پیشنټز راځي چې هغه ډیپریشن لګیا ډیل کوي اې دغه یو مین وجہ سکوم نه هورمونل چینجز دی سترس انوایرنمنٹل چینجز دی چې تر菲مل حکومت دی هغه جابز کوي کار کوي او بې غریبانه سوشل ایشوز هم راشي سوشل ټنشنز په مرشی هغه هم کوي بهار هم جابز کوي بهار کارونه کوي نو هغه دی وجنغي پوه کې حکومت دا فیمل کې ډیپریشن سکوم ریټ درې شو د هغه هایدا کمپریټیولی میل یعنی زنان نه چې کومه زمنګ پچا پیشل کيدي زمنګ پټوله نه کیږي اغه ته د زهنه صحت حوالے سره زهنه دباو ولا مسلې چې ګمې دي اغه زیاتې ورکړي جی بالکل ا جی بالکل موږ لاسټ مو ډیسکس کړو مو ته زیات تر کاوز راغلیو خلق سکوم دي تپوسونه کوون غواړي اغه ته سټڈی پرابلمز د زیاتره سټډنټس کول کوي او سټڈی کنسنټریشن دا او تر اخ په لایف سټایل سینګ اېنج چنج کیږي چې د ډیپریشن نروزې نن زمنګ دا دوا او مین اوبجیکټس چې څګه کوم وروه انچ کوم مشرمن وای چې مونږه سبق وایو خو نمبر نه راضي سوې چې مونږه سبق ویل غواړو هم مونږه اره یا مونږ ته اکثر هغه مشرمن پکې تیر ځل د پښتنه هم لريوا چی ز پيپر تهياري خو کوم کله پيپر ته ګینه نه نه هر صحیح جی بالکل نو نن زموږ دوا دوا دي چې مونږ خپل او ورډونکو سره کښې شر کوو اا د چې خپل لایف سټایل وو سینګ ا چنج کوي خپل ټیکنیکس وو سینګ ا چنج کوي چې هغه تاسو ډیل کوي ډیپریشن سره ډیپریشن سره وو ته د پاره څه ټیکنیکس دي سکلز دي زور د چې تری خبره د پاره دا د خلکو کې اویرنس پیدا شي چې آډپشنټیچ کیم او په کومټیچ ک هم زديکه سینګه ډ کوم نو ووا مال راتل لکه د دی اووالی سره چې ډپشن یا د ذهننی د با اووالی سره چې ب خبری طرري کوو زګه او ریدون کو ته څنګه پت لږي چې زه دی وختې ذهنید د با مسله نه تیریږم یا د دی کو داسې علامات تی څنګه به پته لږي چې ما ته ذهننی د مسله راخه ده بلکل ډپشن ک ټول نه پ شیټل نو فرسٹ چینجز دا وی څه هغه احمد تنو مې د سوچو ناراضي بالکل هاپلس شي خپل ژوند کې سکوم لایف روټین سکوم دی هغه د نشي انجه انجوې کول خوشحالي نشي کول یو تاسک ورته ورکي هغه نشي کمپلیټ کول نورمل انسان سکوم دغه یو تاسک ورکی یو چیپټر ورکی یو سټڈی ورته ورکي یا سکور عام کار وروټین مطابق ورته ورکي نو هغه کمپلیټ کولای شي سکوم ډیپریشن والا پیشنټ وی هغه د غشیش نشي د سدنه الوی سکوم مییل د موډ دا نر یو ج ک س کوم دا د غق په خپل سیمټ دي خو نن چونکې موډ مایلټ باره لک مراتویل چې دا تاسو شو واییه چې لکه ذهنید د با دا مسله را شروع کېږي څنګه څنګه چې تاسو چې ذهنید د بامونږ داسې ویللی شو چې خلکو کې نامیددی زیاته شي خلک و چې بهزه دنیا هر څختم شو بس هغه امید پردي زراف یار وختېسهکار کې زړ نه لږکوونه د چې کم د تاسو در جول د دی هولی سر را ته لګواي چې هلکه ته به پته ل چې د وختې ذهنې د باونه تېم او د لږ د به دی که دا زیات دی او که بیخې وا دی ډیپشن ک ټو کې مییلټی کوم دي اخه ل لږ ډپشن انسان فیل کوي سر در کله نه کله ما ته سر در کې کله نه کله زما خو ډسټر وي لکه یو پرو پرفللو باندې نورملټمان نه را ځي روسامل کل کل رازیور کې لکه دغه دغه نورمل مايلډ سٹیجز دي او زمکلر تایم باندې سټډي تذره کیږي او کلنه کیږي کل زمہ کنسنټریشن پر سټډي وي یا کلنه وي دغه ټیمپریري بیسډ وای دی وي فور زامپل egzams شو هغه تایم کې ډیپریشن شو یا کور کې س وړا غندې سمسله شو هغه تایم کې کوم ډیپریشن شو نو هغه مو و دواړه هغه ته باندې نه اخلو بمایل ناپومورېټ باندې چې څو نه تایم دغه کوم سیمټمز دي د پکه سیوا کیږي نو ایا مورډریټس چې سیویر سٹیج د چومراشي غا دغه لاس سٹیج وی ډیپریشن هغه کې ټولنا په لاره دا سویسایډل تھاټس ورته راځي خودکشي سوچونه ورته راځي بالکل دا خبره تاسو یاد ساتي مونږ ته یو میسج راغلی دی کبیر خان روړ د باج وړنه هغه یول خو چې دوړ خو ته سلام علیکم السلام او وی چې زمما مسله دا د جز تعلیم خپل ایجوکیشن باندې کول ورډمه خو زمما کنسنټریشن کم شوه دی تینې لوم ما ته هر وخت نیگیټیو یعنی منفي فکرونه راځي ما که مسرڅخه خبرم کول غواړی په ما باندې هغه بدل لګي یا ما ته هغه منفی منفي احساسی کیدی په وجه چې د خلکو د میث نظم یا د خلکو سره ډیر ناست پاسته نکوم ما بلغه وی چې د دې مسلې په وجه باندې ما دریزله د خودکشي کوشش هم کړی دی کوم خبر چې تاسو وکړه نو د دې ماته چې چې څنګه طریقې سره سدي مسلې دا مسله حل کیږي چې ما دې طرف ترتلک وړ کبيرور کبيرور طرف ته خبره کوم غواړم چې غواوي چې ما ته سوکوم د سویسایډل تھاټس راځي سویسایډل تھاټس سوکوم د د ډیپریشن ډیر سویر کیس دا اګه انسان دون ډیر ډیپرس وی یا دون ډیپرس وی سخت خپل هم بتن لګي چې سوکوم لګي اي او دا کومو ګورو ځوان نو بیا خاص توګه باندې دا مسله زیاته ده چې اغه خودکشي اړهخته او دغه اړهونه ډیر سی جی اصل کې اغه ځواني سټیج وی اغه دون خپل لګي معنی خپل ځان باندې هم کنټرول نه چې څه سکوم او د سیکل لاسته د تشین سان چې بيمار شین او خپل ځان باندې هم دوا غنه وی چې څه سکوم او څنګه کوم نو د کې د سوایسایډر ټمټ کی چې کله وو سویسایډل راشی نو دات از د سویر کیس اف ډیپریشن زبو د رورتا دا سجست کوم غواړم چې کاینډلی وزټ دیو کی زمونږه کی پی کے ډاکټرز اویلیبل دی نو دا خه سوچنه دا خبرنه ده چې خدانه خاصه د سبا یو د سس قدم وچت کی چې د دد لپاره نقصان دي شی یاد کور والا د لپاره نقصان دي نو خه مخ دا چې ډاکټر تراشی نو دي نور سیمپټمز هم چک د ډی ډیوریشن د ایدر ایج اور نو کوم میډیکل رپورټس اور چیک کو ایگزامین کو هغه کمپلیټ شونه غینابه ده ته شنه سٹارٹ کی د پټو میډیکیشن کو سیکنڈ خبر ادي دا او کړل چې ماته کنسنټریشن پرابلم ده نو فرسٹ اف د لایف چینجینګ ټیکنیکس بلکه خپل بل اوریدونکو سره کښې شر کوم چې مونږ نن کمپلیټ پروگرام کو د کنسنټریشنز په با باره کې نو به مونږه کسنټریشن طرف ته لاو شو ډیسکس وکړو صحیح غاډمنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې مونږ سره پروګرام کې برخه واخلئ مونږ سره ډاکټر ماҳа ده او دینه تاسو پوښتنه لري چې کم زهنی صحت حوالے سره څه قسم پوښتنه ملري یا تاسو ډیپریشن حوالے سره څه پوښتنه چې څنګه د دې علاج ممګندې څنګه مونږ په امروزه ژوند کې بدلون راوستي شو او دا مسلې زمونږ هل ایشی جی محا اې ځینې موږ خبرې کولای چې د خپل لایف سټایل کې موسه داسې چینجز راولو څنګه مو ډیل کو ډیپریشن سره که 46% خلک سكوم دی زنانه خاص سكوم دي هغه په غوږ کې ډیپریشن کې دي نو هغه د لپاره داسې لایف سټایل سر ما هټول نه په لاته سيمټومز بیان کړو چې داسې سيمټومز دي د ډیپریشن او داسې انلول لپاره دي چې موږ ضروري د ما هجه هغه خو د کور تاسو داسو غړي چې لکه د کور مشريټول لا لټول کور مشومه نو خیال ساتنه خاوند خیال ساتنه بیا د سخرخواخي خدمت دا ټول هر څه سر سرتې نه چې اغه زهني د بون نتيری گنا غیر په وجه باندې به حقيقي خبره ده د چا ټول کور اغه ماحول به چې د اغه خرابي دي دپریشن څنګه باندې د مرشومان چې کوم پالنه ده په اغي باندې ډیر اثر پر یو زیه جی جی فیمیل چخلې و مور خپل یو دپریشن سټیج نتيری کیه ډیپرسیو سټیج باندې وی اغه خپل ټول فرستیشن سکوم د خپل غوسه اغه په مرشومان باندې تیزه خبره کوي تیزه واسکې وت خبره یغه ساور لکې هغه مهند وهالم کړي وهالم کړي جی بالکل جی بالکل وهالم کړي نو بچي اډاپټیشن خپل انوایرنمنت کوم د خپل انوایرنمنت نکړي خپل پیرنټس نکړي خپل مور نکړي چې هغه څنګه مور ګوري چې زمو مور څنګه بیهوب کړي نو بچه هم غشاندې زده کړي چې مور تیزی आवाज کی خبرې کړي چې هغه وایي غوسه کړي نو اوټومیټیکلی بچي هم غشاندې شزه کړي او مشوره باندې د دې بیا زهنی ډیر بد اثر پر یوزی چې کور کې چې مشران کله جنگ جگړی یا د کور ماحول خنوی هغه مشومن هم ذهنونه ولې چې هغه کچه ذهن وي د مشوم هغه هغه ستونز دکې او هغه غینه ډیر جوور اثر هم اخلي بالکل تاسو خبره بلکل ټیک خبر ده خما ه چکم زهنی دباو نکم خلق تریږي کنه نو اغه د لپاره لکه اغه بس کم داسې طریقې دي چې اغه لکه مثال یو ماشوم و چې ج ماته د کنسنټریشن مسله ده ز ستڈی وغیرہ صحیح نه شموله یا سر زمونګه دی داسې وي چې لکه مونږ ته نورې داسې زهني دباو مسلې دي اغي و په خپل ځان کې سب بدلونده سره ولي چې دا مسلې حل شي ټول بل خو موږ حکومت د ډیپریشن د اول مونږ د ډیپریشن طرف ته ځو چې مونږ کیسه څنګه ډیل کوو چې د ډیپریشن سره نو د کنسنټریشن پرابلم اوټومیټیکلی خپل و ډیل کیدن شروع شي فرست اف اول ډیپریشن سكوم د ری چې ماتاستو خلو ري سٹیجز ماتاستو چې مايل مودريټ سیویر د سویسایډل تور سكومه دا ډېر سیویر او خطرناک سٹیج باندې راشي نو اوټو نفس سٹیپس ډیپریشن سره ډیل کولونو دا چینج ان د ټایم خپل ټایم ټیبل چینج کای ټیک شون ارلی مارننګ را پاسي سحر پاسي دن چې سحر پاسي خپل ټایم ټیبل چیک کا موږ څخه زیاتره خلک امپلایز وی زیاتره خلک سټوډنټس وی یا نور څه دي جاب لستې سحر پاسي ایکسرسایز وکي ریکول صحیح ایکسرسایز خپل مونږ او د سکهې دا ذکر تلاوت او شی او غیره په علاوه سكوم دا سهار ټایم کې چې کومه بالکل فرېش اير ویږي کې واک کوم ډیر زوري دي هغه سکهستا مایند فرېشي بالکل استاد سکن فرېشي ستاسحت د پاراډیز یات زوري دا هغه د پارادانا چې ته یو وخت لوي پارک ته لاړ شې ال دا واک وکا ایو د خپل کور کې ورکوټه وندې سهین وی پاږي کې واک یو کمرې کې وو کو کمرې نه بهر روزه الگ ایکسپوزر دی او شي خپل لائف سٹایل کې چینجز روزتن پاکر دی د لېټ ټایم کې شپیو د کیدن او سهار او نو را پسی دا تر هم یو روتين روان دی خو چې مونږه کله ګورو نه دا نو کر پېښه چې خلک دغه ځنا نه دي کغه ناري نه دي نه پورې د شپې لګيای لپ ټاپ تنه یا خپل سخلک فلمونه ګوري یا نور د سوسنس اکټیټیز ویل او اوري کېږي د شپې وو دی کېدل او سهار نه دی جی دی جی بالکل تاسو ته ډیره خبره وکړه چې مونږه خلک چې کوم نه لېټ پورې موبایل یا لپ ټاپ یوز کوي موبایل او لپ ټاپ یوز وکړي کیو لیمټ تک تردا چتر تک دوه ډېر خوشیز د الته کې لکه خطر اوم ده زکه چې لېټ نايټ پهوري خلک یو بل سره په فون باندې یا په موبایل باندې نقيسه کړه پورا روټین سټاډ ا ډিস্টারب شي شپه ټایم لیټ سملاستن سهار لیټ او چتی دن جوب ته پټای باندې نتلن او جلدی کې کوون دغه څوکم فرست سټیج څوکم د مورننګ ارلی مورننګ چې کله ویک اپ شي نو کینه بعد څوکم فرست سټیج د ایکسرسایز کوو چې کوم ځهن د پاره ډیر زوري دا فزیکل اکٹیویټیز امګ مایند د پاره ډیرز دا امپورټنت دا نو اخر سټیج پکې کو صحیح لیٹر پاچی دو ساکا مونگا آغا سٹیج سکیپ کو ماہا مونگ یو میسیج راگلے دے زہور روڑ دے مرداننا جی آغیوی چې ماہ زہن پا امروز جوان کے تیز دے ماہ تا سمسالہ نوی چیزا کلا سٹیڈی کو ماہ نوہم ٹکوی ہوچی کلا زے پیپر تا کینم نمانا ہر سہیر شی نن دې اوس هਲکی د شيراته تاسو وایې اه جی زهورور تاسو مونږ چې د کنسنټریشن ایشو دغه ټیکنیکس مونږ لږه یو ډیسکس کوو او د فرست سیټ اپ دپریشن دی لګو د زهورور والا مونږه نوټ کول او میسج د الکترون مو ډیسکس کوو او فرست مو دپریشن سره څنګه خپل ٹائم ٹی بل چینج کئی اپل روٹین چینج صحیح ارلی موننگ ویک اپ پاسی دل سہر وقتی بات سہر وقتی بات سہر بلکل پہ یحنی آنے کی بیا پاسی دل دیر گرانی سہری کی کانا جی بلکل بستانا چوٹو دیر نو اوسینه چې د ریسټارت واخلن روډ سپټ وایس چې شې سٹارټ انو عادت وو جوړشن مچ انسان زهر په پسیدو عادت تشینو ویا داد چې دوه مشکل کار نکلی اخېنا علاوه یمو دویم سپټ سکوم ټیکنیک د ډیپریشن سره ډیل کوونو دټ اسټ سیټ ا د دی تر خپل پورا ورځ چې کوم روټین د هغه خپل ذهن کې اوساته اني د نن کوم چې تاسو د خپله وختي وختي یو فرېش سره مو شروع کې تاسو د غیر روزی یو مقصد او ټا کوئ چې ننرو کې به دا زما مقصد وي او دا به زه په هر صورت کې حاصلوم بالکل او مقصد څخه مقصد چې اوټا کوئ نه ټول روز به مو ذهن هم پوټ وي بلکل مقصد نه زما مطلب دلته ساټګ نه زما مطلب دا ده چې تاڅ بل روټینسهحر معشوم فزپ چې سکول تهې کالش ته ځ ز به آټ م یا اوفیس تهظم د بج ډایی بوج زما چوټی شي مکسوم 104 ب زما چوټی شي شوتي شي غیناباد چې زراشم زبو وسکم او زب سنکم خپل یو ګول سیټ کوي چې زم ما دی ورزې کې 24 اور زم ما تایم دا دې کې بو زدا کار کوم دغه چي او چنک زم دلته کار پیدا شو یا زم درې مشتمخ کارو کار و نو غو ژوند او کمپل لایف سکوم د یو روټین سره سیټ کوي یو روټین ورته سیټ کوي دغه غدغ ټایم زم کوونه دا نیکسټ تھرد سٹیپ زمونګه دا دا خپل ځان ته ورکون در hmm. دې زیاد امپورټانت د موږ د همشې د ټولګي چاپیره خلکو سوچم کوو خدمت لپار لپاره د غي خیال ساتل لپاره منډې ترډې مو خزان لپاره موږ سره ټایم نه ییږي خزان لپاره ټایم ورکون ډېر زیات ضروری ده چې خپل فرېش وي ستا مایند فرېش وي نستا وو سكوم د افیشل اوفیس کې د کوم ورک وی کار وی اغه منې بری هوم کنسنټریشن سیټ وی physical activities دی حکومت اب هم سیټ وی فزیکلی بوم فٹ وی سائیکالوجیکلی بوم فٹ وی اور کنسنټریشن چکم پرابلم دا غو هم خوشی موږ تھری سٹیپس ڈسکس کوز تھرڈ سٹیپس موږ داو چې خپل تائم ورکول ایکسټرا اکٹیویټي یوز ویډیا کوم زه لګویمه روم بیسټ سپ زمونږ سو زمونږ ون بیسټ داو خپل ټایم ٹیبل جوړ کړی په سهار وختي پاسې دی تائم خپل یو ټایم جوړول ټایم ٹیبل جوړول چې نن به لګوس کې خپل ګول سیټ کوو دا زمونږ second step da oh, third step da sa khul zanta time work aw oh, zanta time work aw zanta time work on matlab da, da cha tajim talaar shala ke exercise ka ya su so kum da dostano saka bahar uzaw window shopping ka zaruri na cha everyday bahar zaw aw asis cha su pe khushalai cha su pe khushalai aw aw kay park talaar shai dostano sarakeni kor ke parents sarakeni khul roo riano khuriano saka keni ka shapulagawala entertainment mukhtalad بلکول دی اغیث در بس اکی بیا بلکول دی اغیث دونر ٹائم لیمٹ is very important thing cha ye yo time tak khokh de fair it's okay it's fine ka tarila work yo 5 minutes 10 minutes work yo 20 minute work cha school la ra chistade wi no mind fresh ka ordinance pa khud school bashuman o baigunam dono ragat baigunam dono der zaman ko kham agit extra activities ta bilkul time na mila wi ki bahari park ta bo zai ye pa mobile bane game kai pa laptop bane sa game kai aur kai aur ta khus limited time ta نا ست لیپټاپ باندې یا موبایل باندې گیم کوي موبایل او لیپټاپ د مشمند سيادت کړې دي لکه زخپل کورونو کې هم مونږ ګور ګور غن چا پرشل کیه چې مشمته د موبایل ور کوو بس هغه غن بیا د دنیا ایره دا بیا نه راته روټه ور کوي مور ته وبور کوي مور ته بل څه بغوار دي تر نه بس چې موبایل ته نه سي چې بیټرۍ کم پرولې لو کړې نه کنا ما کې دي نه په لومخه که تاسو مشم د شان د طریقې سره ګرټریت کوي غوونه غکې چې مکسیمم موبایل وته یوز کوي خو جس 30 منټس د گیمز داند دغه وخت نه غي دا ذهن کې دا ناست و چې زو 30 منټس نه زیات موبایل نه یوز کوم او کوشش دې دای چې ما شومن چې کوم منډه ترډه والو لوبي دي یاد هغه سملو وي هغه د صحت د پامخدي هغه سره ما شومن ودم کوي او ذهن هم ور سره خي او ما چې کله دا هغه یو شسکه چې د تشي کنه بیا هغه کې تنګيږي کانتینوسلی هغه موبایل ورکه هغه تفړب شي ما شوم سکه هميشه هغه خپل مایند کې چینج واوري هغه یو ټويز شي بلک ټایم لبل اټویز ورکیدا د ماشوم کینه شل دغه شیز دغه یو شیزه همیشا نیوی خوشاله نو کل اور لاسه فزیکل اکټیټیز ورکوي کل بهر بوځي کل اور موبایل کې گیم اور کوي گیم اور ته چینج کوي کل ورته نرسری رایمز ماشومان او ته چلیږي اور ته کوي ای بی سی شو یا دغه شنه سکټیویټیز شو خو منګ کوګورو نن څه پمګ ته ټوله ګلوی مثلام چې نن منګ خپل ځان لپاره ټایم شته نن سره خپل بچو لپاره ټایم وی نن منګ سره خپل مشران لپاره ټایم شته لکه هر انسان من د ترډه کړی بس هغه په وجه باندې مونږه ما شومان ته مغه شت هغه شانت توجه نشو ورکولې چې دغه حق ته کوم چې ده دا چې مونږه هغه به هر چرته چا کړه به یا نور دغه خیال ساتو دغه ذهن د نشرو ما خیال ساتو او مونږه زان تاغه تایم ورکولې شو بالکل زینتا بالکل صحیح خبر او پرلام دغه شاني روټین د خود دا دی سکوم ماک سټپ چې تاسو ویلو شټ د ګوز اف دا دا دا. چموږ خپل ټایم ټیبل او نه جوړاو خپل ګولز موږ نه جوړو صحیح موږ خپل ټایم ټیبل نه جوړو دغه د دې مین وجهه او اذن ګډ ډېر ښه خبره ما هو کړه چې سحر وختي چې پاس صحیح نه تاسو د خپل ټول روز کې بتاسو سس کوي څنګه څنګه بغوي اغه یو سوچ زان ته جوړ کای او ټایم ټیبل زان ته جوړ کای چې نن ورځ کې به ما مدد کارو نه او په دې دي طریقه باندې اغه انسان به اغمند ترډو او غټینشن غدغه نه خلاص شي خمه مخکینه سٹیپس څه دي زموږه زموږه نیکسټ سٹیپس کوم دا اخاډا ریلکسیشن ټیکنیکس دي دی راکي اوکي هر اغه اکټیویټی چې ته پکې ریلکس فیل کاي اغه ډیپ بریٿینګ ټیکنیکس هم دا مګ چې وایي چې سترګې پټې او وګدا سا واخلې سترګې پټې کا وګدا سا واخلې او بالکل دی غېب پنوز باندې هیل کا پخله باندې روباسي یعنی په پوز باندې سا اخلي او په خله باندې وا سا او داسې څونه ډپت پګري خښتلې شي نو ډپت اخلي که څه هغه شتي شي او ریدون او هغه عمره خده او جی بالکل د دې فائدې سي کدی شکهله مایند ریلیکس شي تا تخصيص داخله کیږي نه چې موږ د پټول کې چې اسی دوک دوک د سګري په خو فائدې راتلیش ته پرې ستارت کې 10 ډر کې به شي کله ګران ټیکنیک د چا سو کې شروع کې له شروع کې مسئلہ کوي او به چورورور انسان د دې عادت شي نو د ډېر بیس ټیکنیک د مایند ریلیکس کی دو دفاره زه هند دې سر ډېر هلکه شي چې کمستا سو منفي وي کم سوچ زیات تر چې کله egzam وي یا تا سوچ تر نه وي زیته یا فور اګزامپل انټرویو دا يدخل شاني تغط في ستې ته پیس کوي پکی دي دنه انګلیسي ردی کوم ټایم کې رېزالت راتلو وایي رېزالت راتلو والا دا یا سو ګېست اچانک راشي یا س نور څه د دې خبره ویې س نېچرل ډیزاستر وي خدا نه خواسته دغه ټیکنیک څه د چریته ته د دې غونې څه خبر او خوف ولا یو افغان والا لا ګرته انسان لږ غصه ډېر ورژن هغه ټایم کې نه بس کوي غصه چې ده موږ کولی شو په اړه عقیله مخ خپل مایند تا کان یې کی غوسه به د خیره په خپل او تختی دین ډایریکټلی ګو ٹو د پرسن اند ډیسکس ود ود ذات پرسن صحیح چې س دې اورسن دي سنگر کو دا د سنگ انادر کو نه اور د ریلکسیشن ټیکنیکس کې سو کوم د سن اکسپوژر هم ډیر ژهټه امپورټنت دا بالکل یعنی نور تکې نست نور و وطن بهر وطن د اوپن ایریا ته وطن پارک وی کوک نور سره وی وټامین دي وی کنه او جی بالکل نور وټامین دي ډیفیشنسي کېږي په نور وټامین کول پارډی رځه مهمه بالکل نن سبا اکثر لګم ما پ خپل کتل چې زما با اکثر چې خاص تو غوایکم آفیس ته تلواله خلک دي کنه زما داسې خويندې کوم رونه دي چې افیس کې وی زه تردا هیڅ سهار چاږي کوم کمرې کېږي نه بس مسخترم دا کمرې نه روزي بالکل نور ويني پستر غوونه او حتی بهرونه د ناتور لايتس کوم دغه څه ایکسپوزر ډیر زيات ضروری د نور سن ایکسپوزر د هارد ډیر زيات د نو به دا هم یو ټیکنیک دا تلک ټایم ته افیس نه وی بریک واخلی 5 منټ بریک واخلیله که بهارو زی بهر هوا او 24 غنټې چې کمپیوټر تڼسوي افیس اورس جوړوي افیس کې 12 اورس موږ ټایم ته 10 اورس ټایم ته رو کنټینوسلی ټلپټاپ یا سیستم ته یا په ډاکومنټس کې لګيای کار کوي کنټینوسي نو خصه لکه بهارو زی لګري فرېشي غنټې دوه بعد بیا 5 10 منټ بعد بیا راشي کار وکړي ستا سبوم ریلکس وي ستا سبو کنسنټریشن کار باندې وي ما هم سره یو پختنه د پاره رور میسج کړي د رومن رور د د ويچې زمو <مسالة> د چې ما ته خوب نه او چې کله سټی ته ک نهه زما په سر باندې ډیرر درد شروع شي او ییک د موغو سره شي ړې کېږي چې بس کتابونه چرته او یا بیاابې غورځومه بس لکه سجد نه ویل خو بس غو سړډره زیاته را شي نه دا څ ګه چې دا هم د ذهنې د مسله د تا او که نه زهب درور نه دا ته اوس کوون <محسن> غواړم درور بهوي چې له غوساه را ځې خوب نه او کتاب وګوري کتاب را ایدر د دپ لایف کی د دپ ژوند کی د س س چر شاو د چ کتاب ته چ وګورې دا غوساره زیدله چې باز خلک کوم چې کتابته نه چې پهسر باندې درد شروع شي کله ز ستڈی شروع کومه ډیپ ستڈی یعنی مطلب ذهن باندې هغه هم یو زور راځي یا یو پریشر راځي هغه یو چې کله ز ستڈی تک نه ما طبیغه سراتل شروع شي ګوره چې د سپیسیفک د ستڈی ډیسکس کړه چې ز ستڈی تک نه ما لغه سر راځي ایدر د خپل ستڈی سره شوق نشته دا شوق نو نو وي او کورواله په پریشرایز کئ تب ستڈی کئ صحیح دا ایدر دا یو ریزن هم کيده لشي چې دا وای چې زما سکوم ګول دا یا دا سکوم ستڈی کوم غواړي دا اغه فیلد څخه د دې نه دا دی ډیفرنت ریزنز کیدلې شي صحیح خو باران چ دا وای چې زما ته غوسه راځي او خو بارا لنارازی او بل څه وچ ستڈی د می کنسنټریشن نه پیدا کیږي او سر باندې درد شروع کیږي سر باندې درد خو ټو ټو ټو ډیر خوب نه راځي نو خامه خه سر خوږيږي بالکل چې غوصه ور نه ډوره زیاته راځي نو هغه په وجې باندې خامه خه کنسنټریشن د دې په باندې نزیږي جی ما د دې ست طریقې کار کوي چې د دې د مسلې حل پوسيبل دی د دې مسلې بالکل حل پوسيبل ده خو موږ ته د دې ریزنز پټول چې د دې ته کتاب چې دا وروښ نو د دې شروع شي هغه ټو ټو ټو سلیپ ډিস্টারب سر باندې در راځي باکې د یو اندا ټیکنیک سکول شي کمچې دا ریلکسیشن ټیکنیکس ته دا غوډي کول شي یا لګ چهل قدم مشو سحر وختي پاسې د خپل ګولس سیټ کول دا ډېری خر ټیکنیکس دي کمځي محشامه ته وي جی او زموږ یو لاسټ ټیکنیک لاسټ سټپ زموږ زو کومه ټیک انف سلیپ hope it's on کې ډېر زیات امپورټنت شي دا صحی نورمالی میډیکل پوینت اوف سکر څو کوم د 7 تو 8 اورز خوب انسان څنګه ډیر زوري ده و نه اته ګنټي خوب کیږي نورمال انسان لپاره ډیر زوري دي جی بالکل او ورته کوم سره السلام علیکم و علیکم السلام فیصل خبرې کوم مردان جی ضرور سپختنه لري دا څو همدغه دا پختنه چې مخکې ما کې برداشت ډیر زیات او ما کې برداشت ختم شي دا سری ژوندګی تاسو وی چې ماکي مخکي ډېر زیات برداشت تو ماکي اوس برداشت ختم شوی دا. صحیح شو. تاسو تداسي لګی چې تاسو کې برداشت ختم شوی دا یا د نوټ چا هم فیل کړه د صرف تاسو تداسي فیلینګز دي چې برداشت ختم شوی دا. نو راځي. نو کوڅه در لارازي. نو کوڅه د څه خبرو شي چې تاسو ته پیږه راځي. مطلب دا دا څرګنده دي چې کور کې ماښومان شور کې یاده دي اکثر یو ورخه خبره دي مکه برداشت کولای شو ورخه خبره دي چې ما دموت کله به وته پر زیاتره روزه تاسو نن د پوسکو م چې هغه وکی تاسو د مور خلاف خبره وی یستا سو ته د سیفیل کیچ دم سوری د کال ډرپ شلو خود د دینه ما سر کوېشنز کوونیو بس ټایم ډیپریشن کې د سیوی چې انسان تا خبره ماته ست ویډیو خبره حقیقت کې هغه شاندې نوي سکوم ما هغه انسان ته فلکیږي د دې لپاره چې موږ غرور خبره وکړه چې ما ور ډا خبره ډیر زیاته غټه لګي ایدر رشتیاغه خبره ورداوی ديله خټخ کوي یغه پرشتیا د سی غټاوی اغه ما هدا څه ته پختنه چې مثال پما کې یو دور پوره یو وخت پوره برداشت او ته مشومنه شور ډيره یو ام خبره ده هر کور کې چې مشوم وي اغه به شور کوي اغه کوي اغه سیس په د باندې مخ کې بد نه لګي دوه اوس بد لګي اوس ورته غوڅه مطلب چې په موډ کې اغه یو خبره برابر فرق اغه محسوسوي د موډ مختلف جزا کې د لشنه د هو چې مو به سکت پوست اس کړو نو موږ تبو پته لګیدلې نو دا س د انسان په ژوند کې اکثر د غشاندی وی چې چا ډې توشي یا سفیل شي egzam failure رالو یا جوب نه د څه سره depression سره سره depression وجه د شانی create شي هغه باندې هغه نورمال خپل ماشومان وې د کور کې خپل پیرنټس تخونه خپل ماشومان خوخني وږي چې شور کوي یوهی اواز په بدلګی نو هغه کې داسې څه نه څه په وجې باندې ډیپریشن اېته غره غلې په س باندې ده هغه خفغان ده هغه په ژړه باندې ده د څه وجې ده هغه خفغان په لګو هغه روټ کاز چې کوم ده هغه ده کله انسان چې یا خفغان وي هغه مان ایسا لائف کی ایسا ٹریجڈی تیرہوی اگا چوبیس گھنٹے اگا یہ پا بارے کسوچ کئی فور ایسامپل از اماف لنے دوستا اگا اکسیڈنٹو شوالو اگا اکسیڈنٹل ڈیتو شوالو اگا ہا ٹیم دا اگا سوچ کئی کئی کئی نورمل انسان امچہ سے خبر کئی اگا یہ اخپل دنیا کی وی اگا زن تخپل ایمیجنیشن کی وی اخپل ورلڈ دغم والا یہ دنیا پیدا کری وی همم ډیپریشن ثور مریزان یو تخپل د خوم غم ولې دنیا پیدا کړي وي هغه پخې دوه ډیپت کې لاړوي چې هغه کې بهر انوایرنمنت نشو کوم څه خبره کې هغه پخې باندې بدلږي یعنی دغه غم د دنیا نه دی د خوشحالو ژوند تراتې دی دایوژن کولو دی ته پرچونکو ټیکنیکس موږ سپ وايز ډیسکس کړل چې خپل ټایم ټیبل جوړ کړي لایف د لپاره ګول سیټ کړي چې یو مقصد صدا بالکل مامونږته میسیج راغلی دی مریم د چار سدی نه هغ و چې زما یو کزن ده او د غوی پسر سر باند د اکثر درت وه او کله کله ډیرره ګډی وډی خبرې هم کوي و د هغې یو مشره ورونه هغې به اغه ډره ټچر کوله د ورکوټاللی نه تر اوسه پورې نو اوس هغه بوځاغه ډېره زهنی تور باندې ډিস্টারب بو بيمار شوه زهنی طور باندې اوس دا غي واده هم دینوي متسکل پګار دی دغه د مسالې لپاره او اوریدونکو د خبرتاسو یات ساتي السلام علیکم سلام علیکم وعليکم السلام زیرور څه خبره کوي کوم څنګه زه ماخفول محمد علی خبرې کوم جی جی زیرور څه پوښتنه لری مونږ ډېر غوسه راځي غوسه څه باندې درسي څه ژباسته کی نوډه راغوراله ها سٹڈی ندرځه سويم کې سبق وې 8 کې سبق وې ها ما حساب پوښتنه تاسو لری او جز بالکل دې ته ټیکنیکس خام مروره تاسو وی چې مال غوسارازي او 7م کې سبق وې 8 کلاس کې سٹڈی کړي او جزس تاسو سٹڈی کوي سٹڈی دوران کې درل غوسارازي غیره لای ته سه غوسانه راځي ها کې غوسارازي اسي هم غوسارازي دغه کیزم ما بخيال د دې کال ډراپ د دې د غوسي خبرو نه مخکې تاسو د مریم د 400 دنه چې کومه د اغي د پختنی جواب راکو نه خپي نو چې دا ګړې وړې خبرې کوي دا دوه ندی منی دا منټل د دوه تورچر شوی دا چې دا ییری دلی دا نو غي د د دې واده خو آي تینګ چې د دې صورتحال کې پوسيبل ما ت نخ کاری دوه دا غډي وړي کيده دي سچويشن د څه دا ودانابات ډیره خرابې دي شلکه کور وی او نوې خلق وی او نوې انوایرنمنت وی د پاره هم دا غشي ضرورت چ انسان سائیکالاجیکلی برداشت پکار دا سائیکالاجیکلی غا غشي اکسپټ کړي ډیر غټ چینجز نو زده دي لپاره دا سجست کوم چې کاینډلی تاسو ډاکټر سره کنسالت کړئ یا رائے چې دا غډي وړي خبرې ډیر ریزنز کې دل شي ریدون اوریدونکو د من سره سږ دی کمزنه السلام علیکم څه ځکه خبر کوم چې ګورسه پخته نه ته پوهیږم چې واځينا مته مله کومه هغه څه لري زه ته راځم چې کومه هغه څه چې د مخ له د دا دالیا څه کوي مانه کومه چې تاسو هغه څه راځي معمولی خبره باندې او خبره تاسو په ذهن کې ناشته وي بسر درد د پر باندې راشي سر درد درماني فوټ پورا سر د باندې د درد یا هاف سر باندې د درد راځي نن دا تن له مخکوبه نیم دا په ستوګو باندې میچړې ورته کومه کې نه کاڅه څنډه کوښښه کومه دنه کمیږي اګه سکه تاسو د زړه خرابيږي نو یې درته کېږي کله مې سر درد وی نن له کاڅه مې فارېږي تاسو چې واڅه څه باندې باندې کې فامې خلند لندلند کېږي ساده ورسکه لندلند کېږي چې نه کمیږي امر ما سمره وګور او واده کنه نه چې وعدنه ښه جی مها جی نن مونږ ته غرش په باره کې ډیر څه هڅه روان دي ډېر تر خلک دا غا काही کمپلین کوي څه دوته غوسه ډېره زیاته راځي غوسه سکم د دا, دا انسان په خپل وسپانې نه وی خچو کې مونږ څه ټیکنیکس د غشنشت دي صدا په غوسه باندې غا کنټرول کول شي ما لاست پروگرام کې هم دلادار دا, دا کړو تر هر یو هغه پرابلم سمو په کلا چې روسي اظهار کوي په غوسه طریقے سره کا یا نیگیټیو طریقے سره کومه خو داوی چې مونږ غي خبري اظهار سکوم د خپل ایموشنل اظهار سکوم دا هغه په پوزېټیو طریقے باندې کوم دا ان میرډ جنیدا اور کور کې بدسه رونو خوریانو سکه یا مور او پلار سکه بدسه وڑا وڑا سه خبره راځي نو د ته ځان کې لغون دي ام برداشت امه د پکار دلک پوزيټیو د خپل سوچو کی چې خپل مور پیرنټس وته یا مور او پلار ولا سده سه خبرو نو هغه باندې د انډرستانډ کولو کوشش وکي انستید اف چې د غصه پېشي یا په باندې جګړه شروع کی یا نیگیټیو طریقې سره ځکه د خپل پیرنټس کارا نو هغه د سه خبره بونه کی چې هغه د خلاف وي یا هغه کې د ګټه نوي هغه بده سه خبره هما په خیال نی نو دا دا چې کله دی لغم غوسه را زیات د ډیپ بریذینګ ټیکنیکس چې کوم ډیسکس کول هغه د کای بهار دی او زی لکه ایکسرسایز دی کای نو په لغي غیگرشن طریقه کوم د هغه ایثار د کوم د پوزېټیو طریقې باندې کای چې پکې راست کار چې زما کو چې نه کومه چې دا څه بده چې دی مور پرځي زه مو خو ته زما شو کمښت زسر ځکه کوي ابو په صواب کوي او امي څنګه سوچې راڅخه ځینې کومه نه خا کومه دا بهان دی لري کلې کنه مکه دا بهان یو تخمات لري کومه دا وی کافه ده د دې چې زما کومه مور پلار ډېر په خو افادت شيتی نو سره نرو نه خو اندشتن نو غصه په یب په درزیه نننه ما تاسو غوسه راځی چې بار ما شمه کور کې ما شمه کور وو دی یا څرنګه چې که کاڅه راځي کنه چې یاري راځي دا څومره ډېر اوسه یا شره ما یوابني په څون د ملت مې کالېږي خو زه چې تاسو یې تاسو د غوسه حکومت تاسو دم مور د هم وفات شوی د پلاف والد صاحب د هم تاسو وفات شوی دا د ډیت نه بعد تاسو کډه چاندګي چې غوسه درته راځي زیاته که که زم ما څنګه نوڅو نو خلک ما تداخل ما تبدل ما ما دغه خبرې کیاله ما ته واستوادو کتوادو که زم ما که شرودین که شروله طاره زوونه ما کوم کس یې یعنی که سوسو سوشل ایشوز هم د سدي چې خلک تاسو ته ایوه خبره کوي بل خبره کوي یقینا هم تاسو ایډیټ کیږي تنګي کوي په باندې बिकॉज هر انسان په خپل قربانه خپوږي نو هغه په وجوانی هم هغه یوري زنده تاسو ته غوسه پیدا کوي تاسو کې نو که کومه څه زموږ په داسې کانه څرګیږي چې دغه ټاکلونکي نه کېدای شي زموږ د غرام کوم شویلې ممدیدو یا نیو که خماس دوي څه ته منل کېږي څه شو خو ته تاسو زکه به زبردست کوم چې تاسو زمونږ په پېښور کې کوم دا زمونږ ګورمنټ هاسپټل شته دی ال تکي زمونږ سایکالوجيست اویلیبل دي دغه ته مونږ یو تھراپیز ورکو داسې پېشنس د پردې اګریشنز به پکی ته تاسو سی بی ټی ختاسو اغه تھراپیز تزان رسوالې شوي تاسو نگوی نو موږ بوتاسو تاوه یو گورنمنٹ ہاسپټلز ته وزيت وکای الدا کیشتہ دی او بشي اذر وایز بوتاسو تاوه چ تاسو ډیپ بریٿینګ ټیکنیکس چې موږ او د پروګرام کې او خېلو چې د ډیپ بریٿینګ ټیکنیکس کومه طریقې سره ماو خېلو نو تاسو اغالک ټرای کای نو موست پراببلی بوتاسو په کې ماني هم ورک محسوسي او دغه انده چې تاسو یې خلک لرله دغه وای چې تاسو واده او یا دا تسورور د پاره کوم کوم تاسو ډیسکس کړل نو دا چې غي ماني تاسو غوسې کوونو اظهار نخب دائی چې تاسو با اغایو پوزیٹیو تریکی سا که واخ لائی ستاسو مشران دی تاسو لائیو خبره کوي یا صدر تا وی نو شاید اغا سکوم دا ستاسو خیگرده دا پارا وی نو خودا دا چه پوزیٹیو تریکی سا که ازحار او وی اور که تاسو تپوزیبل وی نو زه و تاسو ته ریکوست وکم چې زمونږ خيبر ټیچینګ هاسپټل اور ليدي ريدینګ هاسپټل دا یا کینټ بورډ هاسپټل دا ال تک زمونږ سایکالوجيست اویلیبل دي تاسو الټا وزټ اوکای چې تاسو ته زمونږ کوم پراپر تھراپی زمونږ ددی لپاره یوسکو او را ټیراپیزم تاسو ته ستاسو او یو خبره د بترتبل هوم کومه څنګه چې موږ په پروګرام کې هم وي چې وګدې سا غانې غشتل چې کله تاسو لغصه درشي نه تاسو کینی پرامباندی کوشش وکي او په پوز باندې وګدې سا اغش او پخلی باندې ساره وباسي چې څومره وګدې تاسو اغشته شي اغه مرغه اغه نا هغه ټایم لپاره بستا څو غوسه کمیږي بلدا چې ی خيوب خلک اوس کې او نور زمنګا خودینم دا وایي چې کولی اړین کې نه نا چې ناستې نه نا پاسه نه څنګه دغه طریقې سره کوشش کوي چې خپل غوسه کم کوي باکي تاسو فون خبرې ستاس صحیح وکړنه نو ما غوسه ښه کاروم به چې خلک مزبون نه قلته ځنه کمې ځما دلته تاسو په فکر باندې ګرځي هغه نه کمیږي دكتور څه کوي ما سره ویي صحی د سر درد ټیک شو جی خور تاسو ته مونږه جواب درکو ډاکټر واه د دی چې د سر درد د دی وی چې او خاص توګه باندې د غوسې په وجه باندې او د دی د غوځو به زمان نظر هم کمزوري شوی دی دی الریډی ډاکټر سره کنسالت کړی هم دی دې کافی دوایا هم خورلې دي خو دی وی چې زمما د سر درد مته لوی مساله د غوسې نمزياته مسله به د سر درد دی جی بالکل خور په خبره باندې رسیم دی دا بیسیکلی ډیر زیات پوسټ ټراوماتیک پی ٹی ایس ڈی ورته کم اج کې کوم د دې پیرنټس دیت شوه دا اور به دي وني ریسپانسیبليټی د ډرو ریسپانسیبليټیز د پیکو ریسپانسیبليټیز انسان خپل ریسپانسیبليټی هم بیا اوچتی کی وغې نه الوه د ارتګر تاسو خپل فاميلی ممبرز به ی خپل خپل وان وی اغه کوم طریقے سره خبرې کوي یا خبرې د م هغه ورته ور ایڈوائس ورته ور کوي څوک موږ د دې خلاف یا سم ویټیا ور هغه ډیر تنګي او هغه په وځدا تنګي او چونکی د دې لک اایسایټ پرابلم ور څه کوم کريټ چیرې دا او هډي کې دوه نو دا چې هغه کنټرول نه د ټیکنیکس وغيرها څه نو زه به غواړم چې د لګ وزټ وکړي زموږ د دا چې هلته موږ د دې فزیکل ایگزامینو کوو د دې ټیسټ وغيرها او کوایسایټ چیک شي ایدر اایسایټ څه کوم د غصه په باندې کیږي یا د دې اایسایټ ویک دا مطلب بس ټایم دا ښه ایسه چې ویګ وی رسره هم سر درد راځي او بس تم دا وی چې سر درد څوک مداغا سنورو وجهه سر راځي غصې په وجه هم کیدلې شي بالکل نو د دې لپاره به سدا هم چې دا وی چې ټوکی ډاکټر سلیزي می ډاکټر ته ورشي ها ما چې کوم د غصې کنټرول کول او د غدیه تاسو مونږه ټیکنیکس او ويل چې یو خو باره کې اوکته اوکته سا هغه شتلیا نور لې خبره په کې زه په خیال خدا د چتا سو په خپل خپل ذهن بدلول کوشش وکای بالکل او ردون کې د موږ سره السلام وعلیکم السلام جی سو, سو خبره کوي خور کمز نه پریا نه وره کوم نو ملاکنه جی خور سبا وی جی آو <laughs> <laughs> <laughs> <فتن لگی نو. laughs> خوا, ما ته اس وې سو حسره زي ا ځنه خبر نه بس خبري اوسه دا یې ونيرا لغوتره عمر د څمره دی کلاس کې 9 کلاس کې نه دا ولې دومره غوسه درځي ساتنه نه کی نه ها ما خبر نه ست پوښنو کې درګه ډاکټر ایتل مخک کوم او خوری تفن نائم کلاس کی دیت او نره را قوسارازی ها تو قبران ما شوم بچه یه اید نا دی دیو مر کسی انگا قوسارازی نو بس باتن دنگی نو خال چې چه کل اپس تودی کوم نو آراز از کل سن رازی زیاد آراز این کم رازی درس این چه سوکسا خبرو که زماز زین که دیر آراز درگا نئی بزدی آرازی پاگئی منم قوسارازی خوری لکن دی حوصلہ کوا لکھی مت کوا اکسرسائز کوا باهرو دوستانو سره غب شپ لگاوه خپل پوزېټیو طریقه سره خپل ژوند ته روی خوشاله ژوند ته روی درته جو څه درشې نسگه بس څنګه و نه جوړي غسه کې بچاواندی کنه سگه بس جوړه دی ترزی جوړه دی ډېر زیاته او دا سمره وخت نه دي دا مساله بس د نو ورک اوټ وال نه بس بیا خیر دی بیا د عادت صحیح د خور زیاته مینه خوشاله اوسې تا جواب درکو ښه دښتر مها د دې یو خوځم خپل عمر هم ډېپ دې ډېر زیات معنی لري جی بالکل بیا مونږ خپل مګه ټیکنیکس تر افترض او چې دې تم کوم ټیکنیک سٹارټ نو چې خپل ټایم ټیبل دې چینج کی خپل د ژوند یو ګول دې سیټ کی خپل لایف یو ګول سیټ کوونه دا چې زه به دغه شیز وزان نه جوړم زه به دې سټیج تر د لایف نو خپل ګول دې سیټ کی خپل ځان د ټایم ورکړی ریلکسیشن ټیکنیکس دې کوي بهر دی او زی صحه کولې وختي پاسا او خوله د شپې په ټایمو دقیقې ساتل په باندي پاسه بیا هر وخت د خپل ټول ژوند چې کوم د ټوله روزبدې تیریږي د اغه مختلف دغه سیټ کزان ته جنن روز کې بداده کار کوم او ټوله کوم امپورټنت شی کوم خپل خوب پورا اخلي کمپلیټ خوب اخلي پلیز در پلیز شپې ټایم کوم د موبایل شو لپ ټاپ شو یا نو ټی وی شو چې ټایم شي نو د هر څه سويچ اف کای سایلنت باندي خپل کمپلیټ اور ډیپ سلیپ او کئی چستاسو ساہر راپا سی ریلیکس ہوئی چستاسو خوب پوراوی ذہن بو میں ہم فریش وی فیزیکلی وہم ایکٹی ہوئی سیکلوجیکلی وہم ایکٹی ہوئی ہر طریقے ساکا خوب ڈیز ایمپورٹنٹ شہدہ انسان بجوند کے سیون تو ایٹ آرز خوب مونگا پروگرام اول موس ٹرینڈ کی دو کداز ختمی دو بانداز اخری اخری ام آغا خبری بدیت تا یوزل بیا بیا بیا یوزل ریپیٹ کو چیخ پل ٹائم ٹیبر سیٹ کئی چیخ پل جوند یو لائف گول سیٹ کئی چیخ پل لائف کے سجوڑی دن ہوا رہی آغے پبارے کی کنسنٹریشن ور کئی اور زبا اینڈ کی دا غویم سے ہیپی مائنڈ ہیپی لائف خسوش لہ رہی خوشال ہو سی تاسو خوشاله وي لایف ومه ښه خوشاله وي دا دنیا ډېر ښکلی دنیا ده نو دنیا لایف څنګه داینه جوړه وي ترڅو یو ځل ملایوي خوشاله تیر کوي غوسه څنګه دغې درسي کوشش کوي چې غوسه پخپله تاسو چئ د انزام قابلیت کوي اندرسٹینڈینګ پیدا کوي مینه او محبت پیدا کوي بالکل دا خبره په ماباندی بدولږي دا غوښمه کوشش کوي چې آینده په هغه خبره خیال ساتي او په کوم خبرو باندې چې مو کنټرول نشته کوشش کوي هغه ته سوچ مخه کوي او بالکل ټول امپورټانت د خپل ذهن فلیگسیبلٹی را پیدا کړ خپل مایند کې لچک پیدا کړي د بل کس خبر اوریدو او هغه انډرستانډ کولو کوشش وکړي چې لکه whatsoever he is saying or she is saying د څه مطلب د سپوږ زبان دی وای هغه مطلب باندې ځان پوي کوي خپل کې پیدا کړي خوشاله لایف ته رویه پمینه محبتونه لایف ته رویه سکون سره ته رویه چې څونه لایف کې آرام وي سکون وي تاسو هم خوشاله وای نور خلک هم خوشاله وای ډېر زیاته مننه ډاکټر ماها ګدرمن اوریدونکو نن پروګرام زموږ هم دیسره ای تریسی ا امید لرونکو او ریډونکو مخ سرنن پروگرام کې برخه واغښتا غي ته بد د سوالونو جواب هم ملو شوې یو ځل بیا په ورغه منتخبر باندې په با پروگرام آ, آ, ختمو چې خوشاله اوسې غیر را خلکو خوشالۍ نهو خیال ساتي په خپلم خوشاله اوسې او دا جون یو ځل ملويږي د دینه خوند واخلی او خفقان او دغه تا ځان مو خپل ډیر خیال ساتي دواګانو کې مې یاد ساتي را روان بیا به ان شاء الله ستاسو خدمت کې ازیر الله پمانه